Якби надзвичайна ситуація продовжувалася, то схоже усім присутнім у капітанському відсіку було б спокійніше. Коли знову умкнули світло та неропостачання, екіпажу стало нічого робити, окрім як відріщатися довкола. Від цього всі п'ятеро зробилися дуже нервовими. Нікому не було місця, щоб простягнутися і розслабитися. Якби хтось додумався ходити взад-вперед, то зайняв би все вільне місце. Тому всі нудьгували на своїх місцях, пили кінськими дозами каву, яку їм готував автокок, намагаючись відволікти свої надмірно завантажені думки і тієї неприємної ситуації, в яку потрапили. Вони воліли не висувати в голос припущень про те, що їх чекає назовні. Серед них лише Еш був відносно задоволеним. Його єдиною тривогою на той момент був душевний стан напарників. На кораблі не було справжніх розваг, завдяки яким можна було б відволіктися. Нострома був буксиром, робочим кораблем, а не розважальним згорльотом. Коли не було ніякої роботи, весь вільний час екіпаж повинен був проводити в комфортних обіймах гіперсну. Тому не дивно, що через марні витрати часу вони нервували навіть у найкращих обставинах, не кажучи вже про ситуацію, в яку вони потрапили тепер. Еш міг увесь час вирішувати теоретичні задачі на комп'ютері, і йому це не набридало. Навпаки, процес спання його стимулював. «Є відповідь на наші виклики?» – Далас висунувся зі свого стіця, щоб поглянути на наукового співробітника. «Я перевірив усі типи відповідей вручну, а також підбирав методом тику. Також я дозволив матері спробувати підхід з використанням суто механічного аналогового коду». Еш розчаровано похитав головою. «Нічого, окрім цього екстреного виклику, який повторюється через певний інтервал». По всіх інших каналах глухо, окрім слабкого постійного тріску в каналі 0.33. Він тиснув великим пальцем угору. Матір говорить, що це характерне випромінювання сонця цієї системи. Якщо щось чи хтось залишився живий там, назовні, він нічого не може вдіяти, окрім як кликати на допомогу. Даллас мимоволі чутно видихнув. Ми повністю відновили живлення. Треба визначити, де ми, ріплі, уімкни прожектори. Ріплі клацнуло вимикачем. З іллюмінаторами загорілася мережа потужних вогнів, які як перлами переливалися корпусом. Тепер ще краще стало видно вітер та пил, які іноді утворювали маленькі коловертії в повітрі, та із потужною силою буревія проносилися в них перед очима. На тлі пустельного пейзажу виділялися лише поодинокі скельні виступи та нерівності рельєфу. Тут не було жодних ознак життя, а не рішайника, а не бодай кущика. Лише вітер та курява, яка крутилася в зловісній темряви. «Немає тут ніякого оазису», – прошепотів Кейн. «Це порожня і невустина планета». Далас піднявся і підійшов до іллюмінатора. Він дивлявся в буреві, що не вщухав. Спостерігав за уламками каміння, яке пролітало повскоробель. «Цікаво, на цій маленькій планеті хоч колись буває безвітряна погода», – подумав він. «Судячи з того, що й вдалося дізнатися про місцеві умови». Нострому мав би здійснити посадку в погожу літню ніч. «Щось не схоже», – подумав Даллас. «Планета не була настільки великою, як, скажімо, Юпітер, щоб на ній була така буревійна погода». Таке припущення заспокоїло капітана, бо він припустив, що, можливо, і по одній умови далі вже не погіршаться. Капризи місцевого клімату стали головною темою для обговорення. «Ми не можемо вийти назовні в таку погоду», – переконував Кейн. «В будь-якому разі не вночі». Еш підвів голову від своєї панелі управління. Він не рухався, і випромінював як фізичний, так і душевний спокій. Кей не міг збагнути, як у науковця так виходило. Сам він давно би втратив глузд, якби іноді не вставав поза панелі управління, аби походити. Еш помітив його погляд і повідомив надійливу інформацію. Матір говорить, що за 20 хвилин почнеться схід їхнього сонця, тому темно не буде, куди б ми не пішли. Це вже дещо, визнав Даллас. Йому від цих слів трішки полегшував. Якщо ті, хто нас кликав, не будуть чи не можуть далі виходити на зв'язок, то доведеться йти на їх пошуки. Або на його пошуки, якщо це сигнал автоматичного радіомаяка. Ми далеко від передавача? Еш проаналізував дані індикаторів і для впевненості увімкнув прокладач курсу на поверхні. Десь 3000 метрів, якщо вірити сканером, Поверхня майже рівна. Напрям приблизно на південний схід. Який склад поверхні? Здається, такий, як ми й визначили під час посадки. Тверда порода, на яку ми сіли. Тверді базальти з дрібними вкрапленнями, хоча я не виключаю існування ДНД зебучих пісків. Тоді будемо обережними. Кейн порівнював відстані з часом, на який їм вистачить кисню в скафандрах. Принаймні недалеко. Ага, вдоволено промовила Ламберт. Не хотілося б переміщуватися на кораблі. Легше порахувати пряму посадку з орбіти, аніж пересування на поверхні в таку погоду. Добре, ми знаємо, по чому будемо йти. Тепер треба дізнатися, крізь що ми будемо йти. Еше, зроби попередній аналіз атмосфери. Науковий співробітник почав натискати на кнопки. На поверхні нустрому відкрився маленький шлюз. З нього на вітер висунувся металевий пилосос, який протягом хвилини смоктував місцеву атмосферу, а потім заховався назад. Зразок було випускнуто у вакуумну камеру, де складні прилади почали розщеплювати його. Скоро компоненти атмосфери з'явилися на панелі управління Еша у вигляді чисел і знаків. Він швидко проаналізував їх, а один компонент перевірив двічі і доповів напарникам. Фактично первинна суміш. Багато інертного азоту, трохи кисню, висока концентрація вільного випокисного газу. Присутні метан та аміак у стані частково в замороженому стані. Там холодно. Я зараз займаюся аналізом домішкових елементів, але нічого нового не скажу, усе стандартно, і дихати цим не можна. Який тиск? 10 дин у четвертому ступені на сантиметр квадратний. Не застрягнемо. Інше питання, що вітер може здути. Якщо до рівня вологості, запитав Кейн, уявний образ позаземного оазису швидко вивітрювався. 98% Можливо, пахне не дуже гарно, але вологість висока. Тут багато водяної пари, дивна суміш, якщо чесно, враховуючи, що тут є метан. А, і не рекомендую пити з місцевих свердловин, якщо такі тут є. То може бути зовсім не вода. Є ще якась важлива інформація? запитав Далас. Лише те, що тут базальтова поверхня, дуже холодна і застигла лава, дуже холодна атмосфера, набагато нижча нуля, попередив Еш. Навіть якби цим повітрям можна було б дихати, скафандри все рівно знадобляться, щоб не замерзнути. Якщо тут є живі істоти, то вони досить витривалі. Здавалося, Даллас змирився з усім. Гадаю, було б безглуздо очікувати чогось кращого. Надія все одно залишається, хоча в цьому повітрі нічого не видно. Краще б його взагалі не було, і не було цього каміння. Хто зна, Кейн знову повернувся до своїх філософських роздумів. Можливо, для когось тут рай. Немає сенсу проклинати це місце, порадила Ламберт. Могло бути 100 разів гірше. Вона уважно спостерігала за буревієм. Ближче до світанку він вщухав. Це краще, аніж сісти на газовий гігант. Там швидкість вітру в погожу пору складає 300 км на годину, а сила тяжіння в 10, а то й в 20 разів вища, ніж тут. Принаймні тут можна ходити без генераторів та стабілізаторів. Вам так пощастило, а ви цього не помічаєте. Де ж на пощастило, заперечила Ріплі? Краще б мене знову поклали в Гіперсон. Щось тиснулося їй у коліна, і вона опустила руку, щоб іззаду погладити Джонса. Той вдячно замурчав. У вас це чи ні? Бадьоро промовив Кейн. А я хочу бути першим добровольцем, щоб вийти на поверхню. Хотів би подивитися на нашого загадкового відправника сигналу. Ніколи не знаю, що можна знайти. Гроші та діаманти, Далес не втримався та іронічно посміхнувся. Кейн був невиправним мрійником. Старпом знизу плечима. Чому б і ні? Я тебе зрозумів. Добре, я згоден. Саме собою розумілося, що Далес має учолювати маленьку експедицію. Він учима шукав кандидата, щоб докомплектувати команду. Ламберт, ти теж із нами? Їй це не сподобалося. «Узагалі чудово. Чому я?» «А чому не ти? Ти ж вроджений штурман. Побачимо, чи є з тебе толк поза твоєю панелью управління». Він попрямував по коридору, але зупинився і прозаїчно промовив. «Ще одне. Напевно, там на нас чекає покинутий корабель і радіомаяк, які стоять на повітрі. Інакше б ми б уже затримали звісточку від тих, хто вижив. Але все ж ми не знаємо, що там. Здається, на цій планеті не вирує життя, яке б воно не було, грошей чи ні». Але краще не ризикувати зайвий раз. Візьміть зброю. Він завагався, коли побачив, що ріплі теж збирається кудись іти. Ріплі, я не можу відпустити з корабля більше трьох. Доведеться тобі почекати своєї черги. Я й не збираюся туди йти, відповіла вона. Мені тут добре. Просто й тут зробила все, що могла. Паркерові та брету потрібна допомога з тонкою роботою, поки вони намагаються полагодити ті турбопроводи. В інженерному відсіку було більш ніж спекотно, хоча система охолодження нострому працювала наповну. Уся біда полягала в тому, що Паркерові з Бреттом довелося багато чого зварювати, а також через тісні умови. Біля охолоджувальних термостатів повітря було відносно прохолодним, у той час як навколо зварювальних швів воно швидко пригрівалося. Проблема полягала не в лазерному зварюванні, промінь був відносно прохолодний. Тепло вироблялося через побічний продукт у місцях, де метал плавався і здавався у свіжий шов. Чоловіки працювали з голим торсом, підклився з них рікою. Біля них ріплі, спершись у стіну, намагалися висунути захисну панель за допомогою спеціального інструмента. Складні нагромадження кольорових проводів та малюсіньких схем сильно обгоріли, особливо дві маленькі чарунки, які були повністю в вуглені. За допомогою свого інструменту, вона витягла пошкоджені деталі і рилася в сумці, що висіла через плече, шукаючи запчастини. Доки вона встановлювала першу щарунок, Паркер вимкнув лазер. Він ретельно перевірив шов, який щойно зробив. «Як на мене, непогано». Він узирнувся, аби подивитися на Ріплі, відповто її блузка липла до грудей. «Гей, Ріплі, У мене є питання». Ріплі не відволікалася від роботи. Вона акуратно вставила другий чорунковий модуль поряд з першим, наче вживляючи зуб. Так, слухаю. Ми можемо піти в експедицію? Чи нам сидіти тут, доки все не полагодимо? Ми вже відновили живлення. Усе інше – косметичний ремонт. І з цими словами він різко махнув рукою, показуючи розтрощене інженерне відділення. А це може почекати кілька днів. Ви самі знаєте відповідь. Ріплі всілася, витираючи руки і дивлячись на них. Капітан узяв із собою двох людей і все. Поки вони не повернуться і візитуються, ніхто не має права виходити. Троє там, а четверо тут. Такі правила. Раптом їй спало щось на думку. Вона багатозначно глянула на Паркера. «Ти ж не через це переживаєш. Геш? Боюся, що вони щось ціни знайдуть?» Чи ми всі помилялися в тобі, і насправді ти благородний шукач знань, що самовідано намагається розширити межі вивчення Всесвіту? Дурниці! Паркер, здавалося, взагалі не образився через іронію Ріплі. Я лише самовідано намагаюся розширити межі мого банківського рахунку. Отже, якою буде наша частка, якщо вони знайдуть щось ціни? Ріплі відповіла із виразом обличчя. «Не турбуйтеся, обоє ви утримаєте те, що вам належить». Вона почала ритися в сумці з запчастинами, шукаючи потрібний напівпровідниковий модуль, щоб замінити останню пошкоджену схему в відкритому квадратному отворі стіні. «Я не буду нічого робити, доки нам не виділять повну частку», – раптом заявив Бред. Ріплі знайшла потрібну деталь і замінила її. Згідно з договором, вам буде виділено частку від усіх знахідок. Ви обидва це знаєте. Досить. Повертайтеся до роботи. Вона відвернулася і почала перевіряти нові встановлені модулі, щоб переконатися, що вони правильно функціонують. Паркер витріщився на неї і вже відкрив рот, щоб ще щось сказати, але передумав. Усе ж вона ворант-офіцер, тож краще її не сердити. Паркер поставив питання і утримав відсіч. Краще залишити все, як є, і не важливо, як він почувається. Коли треба, паркер умів вмикати логіку. Він роздратовано увімкнув лазер і почав зварювати наступну ділянку пошкодженої труби. Бред, який відповідав за живлення та силовий агрегат для зварювальника, сказав, ні до кого не звертаючись: Добре. Даллас, Кейн і Ламберт йшли вузьким коридором. Зараз вони були одягнуті в чобу й куртки та рукавиці на додачу до герметичних комбінезонів. У них були лазерні пістолети, зменшені модифікації лазерів, якими користувалися Паркер і Бред. Вони зупинилися перед масивними дверима, на яких рісніла попереджувальні знаки та напис. Головний тамбур-шлюз, доступ лише для штатного персоналу. Даллас завжди вважав це попередження повністю абсурдним, оскільки на кораблі не було нікого, окрім штатного персоналу. І кожен, кому дозволили перебувати на борту, має дозвіл на користування тамбур-шлюзом. Кін класновим качем, захисний кожух відсунувся, під ним виявилися три кнопки, він натиснув їх у потрібній послідовності, двері зі скрипом відчинилися, і трійця увійшла до тамбур шлюзу. На стінах висіли сім вакуумних костюмів. Вони були незграбними, мішкуватими, але конче важливими в цій вилазці. навіть якби розрахунки еша, щодо мов навколишнього середовища, виявилися на порядок кращими. Члени експедиції допомогли один одному влізти в штучні шкіри, що захищатимуть їхнє життя, і перевірили, як працюють їхні скафандри. Потім вони обережно одягли шоломи, поставившись до цього з належною серйозністю, також перевіривши, чи всі вони є герметичними. Даллас перевірив шолом Кейн. Кейн – шолом Ламберт. Вона ж перевірила шолом капітана. Учасники трів астронавтів робили це з винятковою серйозністю і нагадували мавпи, які чистили одна одну. Потім вони налаштували авторегулятори і скоро всі дихали дещо затхлим, але безпечним повітрям, яке подавалося з відповідних резервуарів. Даллас у рукавиці увімкнув внутрішній комунікатор всередині шолому. «Відправляю сигнал. Як мене чутно?» «Отримав», – оголосив Кейн, збільшуючи гучність свого динаміка. «Як мене чутно?» Далас кивнув, потім повернувся до Ламберт, яка непорушно стояла з похмурим виразом обличчя. Ну ж бо, Ламберт, промовив Далас, намагаючись її підбадьорити. Я вирішив взяти тебе через твої здібності, а не через твій життєрадісний характер. Окліну дякую за лестощі, сухо відповіла Ламберт. Чому ти не взяв Еша чи Ріплі? Вони були б раді. Еш повинен залишатися за панелю, і ти це знаєш. «Паркерою треба працювати в інженерному відділенні, і без приладів ріплі він не впорається. Можеш проклинати мене весь шлях, але ми повинні знайти джерело того клятого сигналу». «Ага, чудово. Тоді будемо вважати, що все вонали. Не застосовуйте зброю без мого наказу». «Ти вважаєш, що там нас зустрінуть з миром?» – недовірливо перепитав Кейн. «Будемо сподіватися на краще». Він натиснув кнопку комунікатора, яка знаходилася назовні скафандра, активувавши другий канал. «Еше, ти тут?» – замість нього відповіла Ріплі. Він пішов до свого наукового облістера, скоро повернеться. «Перевір усе!» – Далас повернувся до Кейна. «Зачини внутрішні двері!» Старпом натиснув потрібні кнопки, і двері позаду зачинилися. «А тепер відчини зовнішні двері!» Кейн повторив процедуру, яка надала їм доступ до дверей. Натиснувши останню кнопку, він відійшов назад до супутників і зомер в очікуванні. Ламберт мимоволі притиснувся спиною до внутрішніх дверей, інстективно реагуючи на зустріч з невідомим. Відчинилися зовнішні двері. Перед трьома астронавтами повзли хмари з пилу та пари. У досвідках краєвид переливався темно-помаранчевими кольорами. Це було не те знайоме та затишне сонячне сяйво, але Дала сподівався, що коли їхнє сонце зійде, то краєвид стане кращим. Воно давало достатньо світла, щоб роздивитися все навколо, хоча на відстані було важко щось побачити крізь густу полину дрібних чисток. Астронавти ступили на пійомну платформу між упорами. Кейн класнув іншим вимикачем і платформа почала спускатися. Давачі на нижній стороні показували, де знаходиться поверхня. Вони вирухували відстань і зупинили платформу, коли вона ледь торкнулася вищої точки темної скелі. Даллас вів групу вперед здебільшого через звичку, а не тому, що цього потребувала формальність. Вони обережно ступили на поверхню. Члени експедиції відчували під ногами тверду лаву. Сильні пориви вітру хитали їх у різні боки, доки вони намагалися йти. Вони не могли нічого роздивитися, окрім темно-помаранчевої куряви. «Яке безнадійно-депресивне місце», – подумала Ламберт. Тут було не страшно, хоча обмежена видимість бентежила сама по собі. Ламберт порівнювала це з нічним плаванням у водах, де було повно акул. Ніколи не знає, що чекає на тебе в темряві. Можливо, вона поспішала з неприємними висновками, але їй так не здавалося. У цьому занедбаному місці не було жодних приємних кольорів, ані блакітного, ані зеленого. Лише дратівна сепія відтінків жовтого, похмурі відблиски помаранчевого світла та тьмяні відтінки коричневого та сірого, нічого такого, що радувало б оку й полегшувало думки. Взагалі колір атмосфери нагадував і хімічний дослід, який провалився, а підґрунтя експерименти з маленького корабля. Ламберт було шкода всіх, хто тут міг би жити, але вона інтуїтивно відчувала, що зараз тут не було нічого живого, хоча доказів цього не було. Можливо, аж був правий, і ця планета в уявленні якоїсь невідомої істоти була райським куточком. Якщо це правда, то не хотіла б вона познайомитися з такою істотою. Куди? Що? Туманні хмари займали всі думки Ламберт, вона відволіклася від них. Куди йти, Ламберт? Даллас відрішився на неї. А, все добре, просто задумалася. Ламберт уявляла свій пост біля панелі управління на нустрому. Зараз те, зазвичай, тісне крісло та незручні навіаційні прилади здавалися їй маленьким раєм. Ламберт перевірила смугу на екрані маленького пристрою на поясі. «Туди», – казала вона. «Види нас», – Дала став позаду. Ламберт повела Далласа такий через буревій. Коли вони відійшли від захисного бар'єра Нострому, вітер шарпав їх з усіх боків. Вона зупинилася і роздратовано почала возитися із приладами свого скафандра. Тепер взагалі нічого не видно. Несподівано в шовмі пролунав голос Еша. Увімкни навігатор. Він налаштований на сигнал екстреного виклику. Нехай він вас веде. Можете покластися на нього. Я вже налаштував його. Він уже увімкнений і налаштований, різко відповів Ламберт. Ти що думаєш, я погано знаю свою роботу? Не збирався тебе ображати, відповів науковий співробітник. Вона щось булкнула собі ніс і пішла далі крізь туман. Навігатор працює стабільно, як прийняв Еше. Дала спромовив мікрофон, вбудований у шоломі. У науковому блістерному відсіку, який знаходився в нижній частині корабля, Еш перевів погляд від нечітких фігур, які повільно відділилися на яскраву панель управління. На екрані було добре видно три стилізованих зображення. Він натиснув на кнопку і крісло з легеньким скрипом, проїхавши по рейках, зупинилося навпроти яскравого екрана. «Зараз бачу, що ви відійшли від корабля. Чую, і бачу вас добре зі своєї бульбашки. Не думаю, що я вас загублю. Туман не такий густий, а на поверхні немає жодних перешкод. Екстрений виклик подається на інших частотах, тому немає загрози перекривання». «Це обнеділиво!» – у динаміку Брістерного відсіку голос Далеса звучав дивно. «Чуємо тебе добре? Треба тримати канал відкритим, не хочеться тут заблукати». Прийнято, буду контролювати кожен ваш крок. Якщо нічого не трапиться, я не буду виходити на зв'язок. Прийнято, кінець зв'язку. Дала залишив канал корабля відкритим і помітив, що Ламберт спостерігала за ним. Не будемо витрачати ресурси скафандра. Уперед. Ламберт мовчки повернулася, знову почала вузитися з навігатором і вирушила в куряву. Сила тяжіння, яка назовні дещо зменшилася, полешила вагу скафандрів і балонів, хоча усім було дивно. Як така маленька планета могла мати таку гравітацію? з подумки, вирішив виділити час для геологічного аналізу недер планети. Можливо, це Паркер так на нього вплинув, але не можна було відкидати можливість того, що тут сховані великі поклади цінних важливих металів. Авжеж, ж, компанія заявить право володіння будь-якими знахідками, оскільки їх було отримано за допомогою обладнання компанії та в робочий час. Але це потенційно ввішувало щедрі премії. Їхня позапланова зупинка може принести небоякий зиск. Повсюди гудів вітер, і на голову астронавтів влетів бруд, пил і град із дрібних камінців. «Далі трьох метрів нічого не видно», – пожурилася Ламберт. «Досить вже бурчати», – промовив Кейн. «А я люблю бурчати». «Досить, ви як діти», – зобажив Даллас. «Не той час і не те місце». «Але це чудове місце», – Ламберт не здавалося. Місце не зіпсоване природою чи людьми. Райське місце для каміння. Досить. Ламберт замовкла, але пошипки продовжувала нарікати. Даллас міг заткнути її рота, але не міг заборонити їй бурчати. Раптом вона побачила те, що відразу ж відволікло її від прокльонів, адресованих цій планеті. Дещо зникло, крала навігатора. «Щось трапилося?» – запитав Даллас. «Зараз». Ламбер внесла коригування в пристрій. Це вдалося важко через незручні рукавиці. Смуга, що зникла заклад на навігатора, знову з'явилася. Втратила лінію, але знову знайшла. «У вас проблеми?» – у вас проблеми у шоу стурбовано пролунав далекий голос Еша. «Нічого серйозного», – повідомив Даллас. Він повільно обернувся, намагаючись намасати щось тверде серед цієї куряви. «Досі одна курява вітер!» Сигнал навігатора слабне, ми втратили зв'язок на мить, сказав Далас. Тут він досить сильний, заперечив Еш, перевіривши індикатори. Не думаю, що це через буревій. Швидше за все, ви наближаєтесь до грубистої місцевості і ті підвищення, на якийсь час заблокували сигнал. Будьте обережними. Якщо знову втратите сигнал і не зможете відновити його, спробуйте зловити сигнал із корабля, а я спробую вас направити. Буду мати на увазі, але зараз це не потрібно. Якщо знову це повториться, ми повідомимо. Прийнято. Кінець зв'язку. Експедиція просувалася крізь запилене помаранчеве запустіння. За декілька хвилин Ламберт зупинилася. Знову втратила сигнал? – запитав Кейн. Ні, зміна курсу, – вказала Ламберт наліво. – Тепер туди. Вони продовжували йти за новим курсом. Увага Ламберт була повністю прикута до екрана навігатора, а увага Далласа Текейна до Ламберт. Вітер одразу ж пусилися, часточки пилу постійно цокали, вдаряючись у передні щитки шоломів. Видавалося, що вони промовляють «Цок-цок, у усередину, тук-тук, у -тук, усередину». Даллас трепенувся, тиша, порожнеча затягнута хмарами, цей постійний помрачевий туман вже починали діяти йому на нерви. «Уже близько», – сказала Ламберт, Одночасно з цим Еш отримав дані від давачів, будованих в шкафандри, що в астронавтів різко почастіше пульс. Ми дуже близько. Астронавти йшли далі, попереду них ще звисучило. Далас почав уривчисто дихати від хвилювання і напруги. На жаль, то була лише велика покручена гірська порода дивної форми. Припущення Еша про те, що вони опинилися десь перед горбами, виявилося вірним. Астронавти зупинилися відпочити під кам'яним монолітом, адже він хоч якось захищав від кам'яного граду. У цей час смуга знову зникла з екрана навігатора. «Знову втратили її», – промовила Ламберт. «Ми що, минули її?» – Кен дивлявся в бік скель, марно намагаючись побачити їх. «Ні, якщо вони не під землею», – дала сперся об камінь. «Може бути ось за цим», – він поплескав моноліт рукавицею. Або це завади через буревій. Давайте відпочинемо, а там подивимося. Вони чекали там спершись на гладку стіну. Навкругі них губ вітер, немилосердно ганяючи курявий туман. Тепер ми точно сліпі, сказав Кейн. Скоро світанок. Він налаштував мікрофон. Еше, чуєш мене? Коли настане день? Сонце зійде за декілька хвилин. Почувся далекий голос наукового співробітника, спотворений завадами. Тоді ми щось побачимо». «Або навпаки», – прокоментувала Ламберт. Вона не приховувала відсутність ентузіазму. Ламберт втомилася як чортяка, а їм ще треба було дійти до джерела сигналу. Ця порожнеча і страхітлива атмосфера виснажувала не лише фізично, але й психічно. Ламберт воліла повернутися до своєї чистої, яскравої та знайомої панелі управління. «Після світанку стало не легше». Замість того, щоб підняти астронавтам настрій, сонце ще більше їх настрахало. Тепер повітря стало не помаранчевим, а криваво-червоним. Можливо, коли тьмяна зоря підійметься вище, то довкола стане не так страхітливо. Ріплі витерла чоло і втомлено зітхнула. Переконавшись, що всі нові деталі працюють належним чином, вона зачинила останню стіну панель і розклала інструменти по відділеннях у сумці. З іншим ви повинні впоратися. Я зробила цю тунку роботу. «Не турбуйся, впораємося», – запевнив Паркер нейтральним тоном. Він не дивився в її бік, спонструвавшись на роботі. Він досі був засмучений через те, що вони з бретом можуть не отримати нічого в результаті цієї експедиції. Гріплі пішла в бік тамбуру. «Якщо у вас будуть якісь проблеми, я в капітанському відділенні». «Добре», – спокійно сказав Бретт. Паркер провів її полідом, поки її струнка фігура не зникла в коридорі. От сучка. Геш натиснув на кнопку. Тепер завдяки підсилювачу троє постатей, що рухалися, стали чіткими, а мерехтіння навколо них зникло. Він перевірив інші давичі. Сигнали від трьох скафандрів були досить сильними. «Як справи?» – запитала Ріплі по внутрішньому телефону. Він швидко вимкнув екран і відповів. «Усе добре». «Де вони?» – запитала Ріплі. Уже біля джерела сигналу, вони десь серед скель. Сигнал слабший, але вони близько. Я впевнений, що вони не пропустять його. Скоро вони нам усе повідомлять. Є якась нова інформація про сигнал? Поки що ні. Ти не пробував більш детально аналізувати сигнал за допомогою EQ-аналізатора? Голос ліплі видавався дещо нетерплячим. Зрозумій, я, як і ти, хочу дізнатися більше інформації але якщо матір ще не змогла визначити природу сигналу, то чому я буду з цим гратися? А можна я спробую? На здоров'я, відповів Еш. Шкоди від цього не буде, а так буде чим зайнятися. Але якщо щось виявиш, то одразу повідом мені. Добре, якщо мені пощастить. Гріплі поклала слухавку і влаштувалася у кріслі. Без інших членів екіпажу в капітанському відсіку було досить просторо. Ріплі почувалося якось дивно і в дечому некомфортно, адже це вона вперше залишалася сама в цьому приміщенні. Час розпочинати Q-аналіз, якщо вже сама напросилася. Ріплі натиснула якийсь вимикач і на всю кабіну пролунало болісне виття невідомої істоти. Вона швиденько прикрутила гучність. У пригніченому стані цей звук ще більше тривожив. Ріплі готова була погодитись із Ламберт, що це чийсь голос, але це було не наукове припущення, а скоріше політ фантазії. Ну ж бо, зберися, подивимося, що скаже комп'ютер, і не піддавайся емоціям, подумала ріплі й панель, якою рідко хто користувався. Вона досі не вірила, що досягне успіху там, де матір не змогла, але як стверджував Еш, буде хоч якесь заняття. Вона не могла сидіти без діла в порожньому капітанському відсіку, там її постійно мучили думки вже краще займатися чимось безглуздим, аніж нудьгувати без діла.